Назар, візьми зручніше шаблю, щоб вільно їй було в руці і водночас, щоб злита була з рукою, як совість з правдою чи воля з щастям. Добре, тепер стань так, щоб груди були подалі. В бою є напад, коли рубаєш ворога, і захист він рубає, а ти удари гасиш своєю шаблею. Назар робив слухняно все, що йому наказував старий, бувалий запорожець, і не казав, що дещо з того знає, що вже давно всі хлопці з його кутка навчаються стріляти в цілі з лука і битися на дерев'яних шаблях, що в них є вмілий учитель, козак з подолу. «Добре, їй Богу, добре!» – хвалив його удари січовик. «Добі здібний учень! Ого!» «Я, дядьку, трохи можу», – таки признався хлопець. «Чого ж мовчав?» – сміхнувся батько. «Ви ж не питали?» Швидко пройшли ази науки і взялись до різних хитрощів, що є у кожнім ділі, тим паче тут, де важать самим життям. На цьому гісті Сичі добряче знався, був справжній зух. «А ще таке?» – показував одну заодної всілякі штуки. «А це ось! Як ти будеш оборонятися?» «Е, ні! Тут треба знизу! Отак! Отак!» Не вгледіли, як гид стемніло. «Досить!» – спинив рішуче батько. «Що покалічитися в такій пітьмі?» Бійці слухняну вклали в піху і зброю, витерли обоє піт. «Чим не козак?» – обняв Назара за плечі гість. «Хочеш на запорожжя?» «А хто не хоче?» «Добре їй Богу сказано», – зрадів тим словам цій човик. «Хміль знав, коли доволі братись». «Петра, так не шуми!» – спинив його за батько. «Ліпше ходімо в хижу». «Справді», – піддався гість, – «прошу, панове, до куреня». Як увійшли, добув вогню і запалив товсту церковну свічку. Напевно, батько її приніс із лаври. «О, кобза!» – скрикнув ураз Назар, згадавши Христю, і розповідь її про житній ринок та кобзаря, що закликав до волі. «Не бачив зроду?» «Учора то ви були на житньому?» «А що?» «Мені розказували. Пішло таких багато по Україні» сказав козак, не ствердивши й не заперечивши, піднятись дружно маємо, як хочем волі. Єдності нам бракувало другий, в усіх повстаннях, нині ж прискалив хитро око і крутнув юнистий і довгий вус. Повстали знов? подався Назар до нього. Не знаю. Я давненько з Січі, а серцем чую. Коро. Мельницький там таке почав. Хмельницький? Хто це? Гетьман. Новий наш гетьман, братчики. Той Чигиринський сотник? спитав здивовано старий Скалій. Ти знав його? Стрічали з під боровицею. Римідка, містечко біля якого билися козаки з поляками 1637 року. А ми з ним били шляхту ще в тридцятім році під Переяславом, сказав Петро, розумний муж, і серцем всім боліє за Україну. Дай Боже йому здоров'я, батько нараз прислухався. Візьми, Назаре, шаблю та вийди глянь. Назар охоче волим його прохання, яке було вже схоже більше на наказ. Він навіть виняв спіхов шаблю, неначе знав, напевно, що за дверима ворог. Постояв, прислухаючись у темних сінях, вийшов і став у тіню двір'ка. Їм треба бути пильними, бо ворог їхній всюди панує тут, спираючись на збройну силу. Силою ж його скидати треба. Та на додачу хитрістю, бо він допоки дужчий. Так каже той козак Подільський, що їх навчає бою і намовляє йти на Січ довершувати його науку. У лісі стояла тиша. Ближче десь до Хрещатика витьохкували два солов'ї. А може їх було і більше? Хіба збагнеш, коли в їхнім співі весь час з'являються нові коліна? Він якось спробував порахувати – але невдовзі збився і полишив марудне діло. У кронах десь скидався у сні великий незримий птах. Напевно, його й почув у хижі батько. «Що тут?» – озвався він за спиною у сінях. «Тихо!» «Спить шлях, та й вусом не веде!» – хехікнув запорожець, що вийшов теж. «Ми завтра ввечері прийдемо знову. — сказав тихенько батько. — Та завидна, щоб не боятись вразити. Я покажу тобі, Назари, такий удар, яким поклав вже не одного ворога. Хмельницького його навчив. — Ви друзі з ним були колись. У гетьмана нема нестачі в друзях. — І в ворогах, — уставив слово батько. Розмова згасла, мабуть, вона торкнулася таких якихось печальних струн, що зачепила душу, збудила вже призабуте, давні. Добра ніч, мовив батько. Ідіть здорові, тихо сказав козак, і взявся кресать вогонь, щоб запалити люльку. У хаті ж свічка. хмикнув Назари з того. Правда, думки, домки». Вони пішли у темний ліс на вогник, що ледве ледве блимав, десь аж за валом у городі. Прокинувся Назар, почувши жіночий плач. Схопивсь на рівні ноги і, одягшись швидко, вийшов з хати в двір. Рятуйте, люди добрі. доносилося вже десь з за тину. Біда ж яка? У дворі стояла мати, і Назар підбіг до неї. Що сталося? Пан Януш воєвода прислав якогось шляхтича за чим ж забрати дівчину? Чию? Сусідів наших. Христю? Еге, її. Назар метнувсь до стайні, дістав із схову шаблю і через тин, що відділяв сусідський сад, побіг на поміч. Вже на ходу добув із піхов шаблю, а піхви кинув. Серце йому в груди било, як дзвін на сполох, очі заслав туман. Двір Христин був порожній, лише із хати чулася сердита польська мова. Та плакало мале диття. Упевнившись, що не спізнився, Назар присів на ганку, щоб заспокоїтися.